Pista 2 6. Viața orașului suferise între timp schimbări nenumărate, până și străzile aveau un aer de umilință și de rătăcire cu duhul, iar trecătorii, ziua în amiaza mare, pe când mă întorceam acasă, erau atât de puțini de parcă o molimă necruzătoare îi secerase. Eram copleșit de sentimentul unor prefaceri mult mai adânci, cărora nu le puteam vedea în prima zi decât aparențele. Multe surprize simțeam că mă pândesc de pretutindenea și prima dintre ele m-a aștepta chiar acasă. Când am sunat, căci singura cheie o pierdusem odată cu hainele în noaptea aventurii mele, proprietărea s-a apărut cu un zâmbet indiferent, ce nu mai păstra nimic din iritarea ei de altădată. N-a deschis ușa, ci doar de deasupra intrării, prin care mă privea abia ascunzându-și satisfacția de a-mi spune pe un ton ostentativ amabil. Locuința dumneavoastră nu mai e aici. Regret profund. După noile măsuri ce s-au luat, vi s-a repartizat o cameră în casa paracliserului de la Biserica Neagră. Lucrurile v-au fost transportate acolo de câteva săptămâni. Aici nu mai aveți nimic. Și cu o ușoară înclinare a capului, care voia să fie un salut discret, mă lăsă în fața ușii, retrăgându-se fără să fie închis măcar de geam. Mă apropia ei și, aruncând o privire în urma ei, mi a dat seama că venise la ușa aproape dezbrăcată. Cum traversa marea încăpere de la intrare, îi se vedeau prin așa transparentă fesele pine. Părea mult mai tânără și mai grasă, în capul scărilor ce urcau spre fosta mea odaie, atât cât puteam zări, căci încăperea era fără ferestre și slab luminată, o așteptau doi bărbați care o luară între ei, înlănțuindu-i talia cu brațele și porniră pe scări. Nu le-am putut desluși fizionomiile, dar unul din ei mi se părea a fi bătrânul profesor, fostul prieten de tinerețe al tatălui meu. Am rămas în stradă, cu ochii la casa unde locuise în câțiva ani, unde lăsam prizoniere, amintirile, gândurile, sentimentele ce mă împlumutaseră pe rând forma lor, și vedeam într-o memorie anticipată, prefigurându-se liniile acelei case, așa cum urma să se articuleze cândva, după alți ani petrecuția Iura. Mă vedeam eu însumi, cel de azi, privit din unghiul incert al unei deveniri bănuite. Eram încă slăbită de boală, nu aveam puterea și energia sufletească de a regreta o casă. O vreme sau o vârstă, pierdute, irreversibile. Poate că nu eram capabil nici măcar să le pierd, să realizez adevărul situației mele din acea clipă. Mă simțeam ca un obiect fără apartenență, căruia oamenii i-au uitat dintr-o dată utilitatea și sensul, cu pași mecanici pornind într-o direcție dictată de absență și de hazard. Nu mai fusesem de mult la Biserica Neagră, cea mai veche și mai împunătoare din câte moștenise orașul, de-a lungul unei istorie apocrife. Așezată pe țărmul mării, într-o zonă singuratică, unde cândva era centrul vechii cetăți, profilul ei întunecat domina azi urmele zidurilor ruinate, care o înconjuraseră în vremea ei de mărire și câteva coceabe improvizate de sărăcime, printre lespeți de piatră negrite și bălării. Masivă, cu ziduri groase și contraforturi, cu turle și cu armonizate după moda bizanțului, părea o fortăreață uitată, cucerită de timp și de umbre. Mult mai departe, după un spațiu cu stiu invadat de mărăci continuau cu alte fragmente de zid ruinat, apoi unul din bastioane și, în sfârșit, portul. După spusele moștenite din bătrâni, ar fi fost cândva și o galerie subterană care lega biserica de bastion, dar sărăcia nu îngăduise nicio încercare de a se descoperi intrările prăbușite de veacuri, pierite sub nisipuri și pietre. Slujbe nu se mai făcea decât rareori. În schimb, aici se oficiau cele mai multe înmormântări, dat fiind că în spațiul îngust, care o despărțea de mare, se întemease noul cimitir al orașului, unde erau îngropați toți cei ce nu aveau cavouri de familie în celelalte trei cimitire? Preoții veneau de aiurea. Drept întăreț, servea paracliserul, fost marinar, poate și pirat, cum ziceau gurile rele, care, după ce i murise nevasta, se aciuase aici. Învățase cu străduință tipicul și toată vremea și-o petrecea, printre cărți și clopote. Și ce clopote! Erau cele mai mari și mai melodioase din câte auzise vreodată sunând prin nenumăratele orașe colindate în copilărie și tinerețe. nu cunoșteam decât din vedere și faptul că trebuia să-l abordeze dintr-o dată ca locat al casei lui, îmi dădea o inhibiție. Totuși n-aveam ce face și după ce hoinării pe străsi la întâmplare o luai în direcția bisericii negre. Am ocolit zidurile întunecate și versi de mușchiul care le acoperise și de anilor și am ajuns la ușa viitoarei mele locuințe. O casă joasă, zugrăvită în galben, acoperită cu șiță de brad. Multă vreme zi tai, parcă nu venea să tulbur liniștea de mormânt care învăluia acea vizuină însingurată. În cele din urmă am bătut și îndată deschizându-se ușa, a apărut paracliserul, salutându-mă foarte ceremonios, cu un respect aproape slugarnic, invitându-mă să intru și înnecându-mă într-un noian de complimente. Casa avea un antreu mare cu un pat în fund și două încăpeși așezate de o parte și de alta, cu ușile față în față. Înainte vreme locuia singur în ambele odăi și de aceea nu înțelegeam deloc pricina deosebitei sale bucurii la venirea mea, care aveam să-l lipsesc de una din ele. Mai simți chiar sti. Îngerit și iritat de bunăvoința lui deplasată la adresa chiriașului nepoftit care eram. A descuiat ușa din stânga și cu agasantelei temeneri, m-a poftit să intru. Dincolo locuiești ta, L-am întrebat mai mult ca să schimb vorba. Nu, mi-a răspuns el cu o vădită surprindere în glas, ca și când ar fi fost mirat că nu cunoșteam încă rosturile casei. Eu dorm aici și mi-arătă patul din antreu. Dincolo sunt dumnealor. Eu încă de mult am cultivat umilința și milostenia și am crezut cu tărie în misiunea noastră. Eu nu sunt ca alții care. Dar nu l-am mai lăsat să continue, ci obosită de falsitatea și slugărnicia lui, i-am închis ușa în nas întrebându-mă doar în sinea mea cine vor mai fi și acei dumnealor. 7. Camera era mare și aproape goală. Un singur pat de metal cu saltea de pai, învelit cu o cuvertură groasă de lână țărănească, un dulap din scânduri grosorane, vopsit în roșu țipător și o masă cu totul nepotrivită la sărăcia și platitudinea ambianței. Mică, făcută din lemn de esență scumpă, cu intarsii care vădeau mâna unuia dintre marii meșteri ai veacurilor trecute, părea atât de stridentă printre celelalte lucruri, în odaia aceea cu padosea la murdară, acoperită cu bucăție de rogojină, încât sporea și mai mult senzația mizeriei și a lipsei de gust. Mă consolară doar geamurile mari, dintre care unul dădea despre cimitirul din marginea mării, ce se arăta în toată splendoarea ei crudă. M-am învârtit un timp prin o aderenă, găsindu-mi locul Nimic din ecoul ființei mele, pe care mă obișnuisem dintotdeauna să-l aud în lucrurile din plajmă, în universul intim al obiectelor însuflețite de existența mea. Fiecare lucru îmi un corp străin, introdus într-un organism derutat, o prezență nedorită, insinuată sub pretextul utilității, Momentul al incertitudinii, al suspiciunii, al îndoierii. așezându mă pe pat, silită de stăbiciunea încă simțita a convalescenței, începui să mă gândesc la săptămânile viitoare, când, după ce voi fi prins puterile de zire bune, voi căuta să-mi organizez o viață mai confortabilă, găsindu-mi întâi de toate o locuință potrivită și izbăvindu-mă de maghernița nenorocită, unde prin voia soartei nimerisem. Pe când eram absorbită de asemenea gânduri, ușa s-a deschis încet și a intrat o persoană cu aspect deplorabil. Părea o femeie. E destul de tânără, dar era îmbrăcată în haine bărbătește negre și mult prea largi pe trupul ei, cu părul scut și ce părțit ca și când s-ar fi tuns singură, fără să aibă la îndemână măcar o oglindă. În picioare purta un fel de încălțăminte din papură împletită, stângaci. S-a oprit în prag, a făcut câteva plecăciuni, bâlbâind o formulă care nu aducea atâta salut, cât mai curând a omajul sfios și servil și după aceea, înaintând spre durap, l-a deschis, a scos o mătură mică și a început să o prinde pe dușume. Prezența ei mă plictisea și, după o ezitare, am rugat-o să-și amâne în pentru mai târziu, promițându-i că voi ieși îndată ce mă voi fi odihnit puțin. Cuvintele mele n-au avut însă nicio urmare, parcă nici nu le-ar fi auzit. Continua să măture cu mișcările lente venind mereu în același loc și luând o iarăși de la început. Nemai putând suporta, a neșit trântind ușa. În antreu am dat iarăși peste paragliser, dar l-am evitat, prefăcându mă că nu-l văd și nu-i vorbăria de sânată, cu care mă învăluit din nou și am luat-o prin cimitirul ce despărțea casa de mare. Era o zi de toamnă târzie, iarbă putrezită, pământ umed cu miros de mucegai, aer bolnav cu mărgăritare murdare, cerul mare și orizontul mut, la capătul apelor cenușii, străbătute de verdele rece al unui anotimp că muribund. Vântul bătea îndrăgit din larg, în înălipând valurile cu alb și aducând la țânc, mortăciuni spulberate, gunoaie și rădăcini. Prin cimitir mi-au atras doar aminte, o mulțime de gropi proaspătă săpate, de parcă nenumărați morți își așteptau rândul nevăzuți, undeva în oraș, dar nicăieri nu zării picioare de om. Abia la capăt, pe limba îngustă de nisip, adăpostiți de pietra funerară a unui mormânt mai vechi, săpat la câțiva pași de spuma valurilor, dormeau pe o robojină, trei lucrători, judecând, după caz, și lopețile de alături. și după haine și după trăsăturile subțiate ale fețelor, purtând pecetea unei origini îndepărtate, păreau cărtura și din fruntea de altă dată a orașului sau poate călători bogați veniți cine știe de unde. Chipurile trădeau o și somnul adânc le dădea o înfățișare de înnecați, aduși la țăm și culcați alături în așteptarea ritualului celui din urmă, al îngropăciunii. Cum îi privea, mi se făcu greață de mutrele lor. Victime neputincioase, prizonieri helamentabili, resemnați la soarta unor supraviețuitori, ce și-au plătit restul de viață rămasă cu prețul ăla și și umilinței. să-i trezesc și să-i scuip, deși nu știam nici cine sunt și nici care era rostul lor acolo, la o margine de cimitir cu stiu. Mi-era dor de o față bărbătească și mândră, dar nu mai știam dacă o mai port eu și poate în mea subită se adresau oglinzilor în care simțeam că mă pândește o dezamăgire amară. Noroc de vânt, rafalele lui binefăcătoare mă întremau, mă sprijinau un lământul meu, îmi dădeau un suport împotriva urâtului. Nu eram singur, pentru că eram cuvântul cu nenumăratele lui grasuri și înfățișeri, cu nenumărați oameni care trăiau în puterea și în duhul lui. Am pornit o peță, confundându-mă cu îndepărtații strămoși, într-o a căror existență nu mărturisea decât sângele meu încă neamestecat pe de întregul cu linfa ticăloasă a zilei. Întorcându-mă dintr-o dată să mai privesc cimitirul o pe servitoarea ce mi intrase în cameră, cum se ascunde pe după o cruce și se lasă încet în unei mobile de pământ, proaspăt scos, dintr-o groapă de în săpată. Nu înțelegeam de ce se va fi luată după mine și ce scop avea urmărirea. Abia mult mai târziu aveam să-mi dau seama. La început am fost ispitit să mă înapoiez în cimitir ca să-i arăt că am descoperit-o și chiar să o admonestez. Dar mi se părui inutil. Gândindu-mă că tona și aș izbuti, o fac să apriceapă ceva pe arătarea aceea idiotizată. Mi-am urmat deci plimbarea pe zărn, întorcându-mă acasă pe alt drum, când ziua era pe sfârșite. 8. Încercările la care eram supus începeau să-și întreacă măsura. Faptul că fără voia mea și fără să fiu prevenit, fusese mutată din vechea mea locuință, în casa parapiselului, era doar un semn, pe care viața mea dădea la o răspântie încetoșată. Poate că mai gravă era însă răspântia din mine însumi, fără știre și fără semn. Fuga mea eșuată, boala, singurătatea, dar mai simțeam și o altă putere care își face loc încetul cu încetul în viața mea, sau pe jumătatea mea, sau care fusese odată a mea. Niciodată nu ai destui zei, niciodată nu ai destule icoane, destule făclii, destule pumnale. Fiți buni și trăiți-mi măcar câteva vreme viața, căci vreau să dorm. luați totul în afară de somn și de golul răuntric. Supremă bucuria străinilor!" Așa le spuneam în gând indivizilor pe care îi găsi la întoarcere în odea mea, când stăteam în ușe privindu-i fără a măclinti. Erau trei bărbați se la ținută cu cei pe care îi văzusem dormind duși în cimitir. În haine elegante de seară, cu pălării înalte și lucioase, mă salutară ceremonios și distant, văzându-și mai departe de treburile lor. Aduseseră încă un dulap, la fel de mare și de roșu, îl așezaseră alături de celălalt și cu o pedanterie rigidă, aranjau un și la o mulțime de obiecte printre care recunoscui o parte din lucrurile mele. Apoi s-au întors către mine și au ridicat ușor pălăriile în semn de salut, au spus într-un glas, domnule, și-au plecat. Cel mai bătrân dintre ei era fără nicio putință de îndoială, generalul venit să mă caute la spital, dar de data aceasta atitudinea lui era exact contrarie. Se făcea că mă vede prima oară în viață. Am vrut să încui ușa, însă constatai că nu mai avea nici cheie și nici broască. Numera decât de servitoare, ce s-ar fi putut iarăși insinua în cameră. Și mai mult ca oricând, simțeam nevoia să fiu singur. Patru mă ispitea înainte de toate. Abuzasem de această primă plimbare și resimțeam din plin oboseala sau slăbiciunea, sau poate că era doar o nevoie de somn, o imperioasă nevoie de întuneric, sub și pe meninge. Întins cu mâinile sub cap și am adormită repede, cu toate că somnul mi-a fost străveziu și fără odihnă Din vreme în vreme tresăream deșteptându-mă și mi se părea că îmi cineva prin odaie, dar nu era nimeni O singură dată în veniră în auz gemete surde, poate că din antreu, unde dormea paracliserul, poate din o vecină, Despre cărei locatari, lor, cum îi numise, nu știam încă nimic Reauzeam ca prin vis și n-am avut puterea să mă ridic din pat și să văd ce se întâmplă. Am văzut în schimb, spre ziua, care era rostul gropilor din cimitir, deși cele văzute nu m-au pe fedea întregul. Mă deșteptasem în faptul zorilor și privind pe fereastra mare ce de despre cimitirul din marginea mării, mi-au apărut câteva siluete mișcându-se printre morminte. Neavând curajul să prin Andreu ca să nu atragă atenția paracliserului, am deschis fereastra și m-am strecurat afară. Tremurând de frigul toamnei târzii, am înaintat târându-mă încet, printre movile de pământ și tufe de flori moarte, ajungând aproape de mijloc unde cei trei bărbați, pe care îi văzusem dormind în ajun, desfăceau tocmai atunci capacul unui toți din groapa să pată alături. I-am studiat atent ca să le memorez figurile și mi-am rotit privirea în prejur, asigurându-mă că sunt la adăpost, dar am băgat de seamă că după o altă movilă stătea ascuns paracriserul, urmărindu-i cum lucrează. Cei trei au scos un schelet din coșciuc și l-au aruncat într-un cărucior, unde mai erau câteva, dezgropate desigur din alte morminte. În aceeași clipă s-a ridicat și paracriserul, venind spre ei, mulțumindu-le în limbajul lui slugamic, repezindu-se să-i sarute mâna fiecăruia. Și totuși, judecându după atitudinea lor, și după felul cum îi ruga să-și continue și în noaptea următoare, sfânta și alta lor îndeletnicire, era limpede că el îi dirigează. Așa aș fi crezută de bună seamă dacă tocmai atunci n-aș fi zărit un alt personaj ce părea că îi pândește pe toți, supravegindu-le mișcările și ascultându-i. Nu i se vedea decât capul dintre buruienile cu care se acoperise și mi-a trebuit o oarecare încordare ca să o recunosc în cele din urmă pe servitoarea ce mătura o daia. Profitând de atenția ei, concentrată asupra groparilor și a gropar ca și de negura dimineții, m-am furijat în partea opusă, ascunzându-mă după un alt monument înconjurat de un grilaj înalt de fier. Eram chiar lângă mare, pe plaja îngustă trasă pe nisip, și regânduș și partea din apoi, în apă, stătea o lună mare și neagră. În și capul, îi văzui pe gropari, apropiindu se cu căruciorul în care, deasupra scheletelor, așezase rășii resturile residuilor dezlopate. Ajung și în dreptul ăntri, încărcară totul și urcându-se în ea, conilă spre larg, în timp ce paracliserul, după ce îi petrecu o vreme cu privirea, se întoarse. Trecut prin dreptul locului unde vândea ascunsă servitoarea, dar probabil că ea dispăruse. Se făcuse ziua de a M-am îndreptat spre casă și, traversând cimitirul, am găsit pe două morminte câteva floci ce fusese răsădite de curând. Pălite de frigul nopții, stinghere în peisajul brun al doamnei târzii, cu putregai și rugină, păreau plângi cataverice, stigmate de prevestire sinistră. Eram aproape sigur că poate chiar a doua zi, mormintele respective nu vor mai fi decât simple gropi proaspăt săpate, din care osemintele au plecat cu luntră aceea mare pe drumul adâncului. 9. Zilele petrecute mai mult în casă cu intermitente plimbări pe țânc, cu pace și son, mă însdrăveniseră de-a binelea. Vremea se schimbase mereu. Au venit nopțile lungi, s-a făcut frig, ploile toamnei trecură camilia Podere și pământul a morțit, așteptând în soarea. Înaintea înghețului alb se instaurase un îngheț cenușiu, pe care urma să alunece iarna. Încet, cu tălpi lungi, cu arbi întinse, cu pescăruși exaltați, sfidânte deopotrivă urletul vântului și tăcerea oamenilor eram sănătos și totuși aveam parcă senzația că altcineva s-a însănătoșit pentru mine. În timp cei trei hamali eleganți mă vizitau la intervale capicioase, aducând de fiecare dată un nou dulap, haidoma celorlalte, până când jur împrejur o dăi, pereții s de dulapuri roșii. Toate încercările mele de a lega un dialog cu ei, de a determina într-un fel sau altul să-mi spună cine-i trimite sau cui aparțin nenumăratele lucruri așezate în rat pe lângă ale mele, ce se în mulțimea sau Dovedit zadarnice. Grav și solent, în ireproșabilă lor ținută de seară, își vedeau de trebuși în tăcere, ignorându-mă și neadresându mi decât sumarul lor salut, pe care cred că îl rosteau chiar și în zilele când nu mă găseau acasă. Mă învăța sen cu ei și cu servitoarea care intra și ea nechemată ba să-mi facă ordine când n-aș fi vrut va să scotocească prin dulapus și după cine știe ce lucru. ba pur și simplu opridu-se ușe, rămânând nemișcată, gândindu-se, făcând felulite grimase și apoi retrăgându-se iar vă stram consolarea că în cele din urmă voi găsi o altă locuință, salvându-mă de toate neplăcerile mărunte, dar insuportabile, ce mă hărțuiau aici. Până atunci aveam la îndemână atelierul meu aflat, din fericire nu prea departe, mai aproape decât îmi era de la vechea mea casă. Și, îndată ce mă simții în stare, vai drumul lui. Acolo totul părea așa cum fusese înainte. Mi-am regăsit uneltele la locul lor, pietrele și trunchiurile de lemn, la care lucram, mă așteptau neclintite, ba chiar unele dintre ele vădeau intervenția unei alte mâini, ce încercase să le continue. Și asta mi-a displăcut. Abia atunci observai în fundul atelierului, în firida unde îmi câteva blocuri de marmură, prezența unui pat îngust pe care nu mi-aminteam să-l fi instalat. Deși într-o vreme avusesem într-adevăr intenția să o fac, gândindu-mă că aș fi putut dormi în atelier, ori de câte ori că întârziam peste măsură și noaptea mă prindea departe de casă. Cercetai patul, dar nu descoperi nimic: în afara unei perechi de pantofi scârciați, ascunși de desut și două-trei sticle cu alcool ieftin aproape goale. O indispoziție ușoară puse treptat stăpânire pe mine. Totuși, începui să lucrezi la una din păsările pe care le ciopleam în piatră, după modelele superbelor mozaicuri din port, părăginite, dar mai păstrând încă urmele strălucirii de altădată. dată. Era elementul central dintr-o compoziție comandată de soția unui capitan de corabie, pentru mormântul simbolic al bărbatului ei mort. Într-un naufragiu, undeva pe mările sudului. Lucrul mi-a fost de folos, căci o clipă am revenit în mine însumi și atingerea pietrei mi-a dat noi puteri. Când uitasem de toate și eram complet absorbit, am auzit odată ușa deschizându-se încet și lăsând să pătrundă în atelier un necunoscut cu un fățișare incertă. Pretos cu o față rotundă și buhăită, cu mustăție lungi, căzute, cu ochi de pește mort și cu un zâmbet care îi dădea un aer de milog insolent, infatuat și umil în același timp, personajul avea ceva respingător. M-a salutat cu reticență insinuantă și s-a prelins spre patul din Filidă, unde s-a așezat scoțându-și ghetele și desfăcându-și obielele murdare și umede, pe care le purta în loc de ciorapi. I-am întors spatele scârbit și mi-am continuat lucrul. Nu mi se mai întâmplase ca atunci să fiu ca de repulsie. Și faptul îmi era cu atât mai neplăcut, cu cât simțeam că individul va abuza de recursia mea. Într-adevăr, după ce a isprăvit cu descărțatul, a făcut focul în soba mică de fier și a așezat obiele la uscat, a băut o înghițitură de rachiu și, scoțând dintr-o cârpă resturi de mâncare, s-a apucat să înfulece, mestecând hărar și cetind o carte cu coperții soioase. Nu se simțea de prezența mea, comportându-se cu degajarea celui ce se simte la el acasă, chiar atunci când nu e decât un intrus lamentabil. Numai grația enormă ce mă stăpânea, tiranic, m-a împiedicat să-l apuc de gulerul hainei lui Sordide și să-l cum ar fi meritat cu prisosință. Am început să tremur de nervi și m-am hotărât să plec. Dar când mi-am adus aminte de casă, de mutra mică a paracliserului, de servitoare, de aspectul stupid al odăiei cu pereții plini, de dulapurile acelea grosolane, m-am răzgândit, relându-mi lucruri cu un verșunare mută. Cu timpul, individul început să-mi vorbească, îndărjită de tăcerea mea, debitându-mi tot felul de aberații pretențioase. Pomenea despre o mănăstire din care ieșise ca să reabiliteze prestigiul artei, despre adevărata ominință, starea de absență extatică, perpetuitatea irealului în ritmul devenirilor ontologice, visul ca formă de protestă generos, suspendarea fluxului trăirilor printr-o intermitentă intruziune a obsesiei sexuale în universul categorial. Cita Aranda la numele unor gânditori de demult, ale unor aventuri Militari sau politici, ale actrițelor celebre, se referea la magie și la heraldică. Vorbea mereu, cu gura plină de mâncare ce nu îi se mai sprăvea. După câteva replici, prictisite, care se bucurară de ironia lui indiferentă, am tăcut iar, lăsându-l să peloreze mai departe. Din toată vorbăria lui, n am reținută decât un singur lucru, destul de altfel ca să mă de propriul meu atelier, că el, împreună cu prietenii nu prea mulți, care îi împărtășesc ideile, a fost nepatizat să lucreze împreună cu mine și Faptul îl nemulțumea profund căci atelierele cele mai bune, spunea el, continuau să fie în mâinile impostorilor. Se oferi oferit chiar să mă ajute cu îndrumări și sugestii. Poate că ar fi și încercat să o facă pe loc, dar pe tocmai atunci n-ar fi intrat un hermafrodit mic, palid și bucălat, care trecu pe lângă mine, anulându-mă cu o singură privire și luându de braț, Ieșirea amândoi. Am mai rămas o vreme încercând să lucrez, dar n-am izbutit din cauza gândurilor și a unei stări de apăsare ce mă cuprinsese după plecarea lor. Mă simțeam tot mai puțin capabil să acționez. O abulie îmi moleșea trupul și creierul îmi era tulbure. Sentimentul că nu mai am unde mă duce, că în viața mea au pătruns toate insanitățile lumii, că eu însumi încep să nu mai am chip, să fiu o materie morfă, mă urmărea dureros. Revedeam în memorie vechea mea locuință, cu liniștea și singurătatea ei, cu atmosfera intimă pe care o pierdusem, mă gândeam la izolarea de altădată dată a atelierului, la bucuria, tristețea, speranța sau disperarea atâtor zile de căutare și muncă înverșunată. Și acum nimic în afara golului, într-o lume ce se metamorfozează monstruos în jurul meu, antrenându-mă fără voi într-o prăbușire treptată. Un vac și penibil regret mă adia că ne socotisem invitațiile primite înainte și îmi spuneam că poate dacă m-aș fi dus la acea ligă cine știe, s-ar fi schimbat ceva. În bine, desigur, pentru că în rău credeam pe atunci că nu mai era ce să se schimbe. Dar de la discuția cu generalul care mă căutase când zăceam în spital, invitațiile nu se mai repetară. 10. Și astfel mă trezi singur, fără a putea fi niciodată singur. Toți cei pe care îi cunoșteam înainte, ormai de curând, nu erau cu mine, chiar dacă mai părea să se împotrivia aceleiași puteri nevăzute, ce se instaura cu ierarhiile ei impenetrabile. Erau cu ei, își căutau un loc mai privilegiat, sub steaua întoarsă care urca la Zenit, în timp ce eu așteptam zadarnic Steaua de niciodată. Până și tipul sordid ce se insinuase în atelierul meu cu adepții lui, ce nu puteau fi decât o adunătură pestiță de veleitari, mediocri și gălăgioși, era implicat în mersul evenimentelor, consimțind parcă să joace rolul rebelului oficial, nemulțumită de profesie, gata să-și supraliciteze împotrivirea. După lungi zitări, m-am decis să pornesc în căutarea unei case. Am început prin a orașul într-o după-amiază, învăluită de fulgii primei ninsori. Am urmărit porțile ca să descopăr anunțurile celor ce aveau o de închiriat, dar spre uimirea mea nu zări niciunul. Când nu-mi trebuiau, le găseam adesea pe porți, pe geamuri, pe ziduri și iată că dispăruse cu desăvârșire. Nu-mi rămânea decât să întreb din loc în loc, dar nici așa n-am obținut măcar o promisiune, ori o informație ce mi-ar fi putut folosi. Multe dintre porțile la care am bătut nu mi s-au deschis. La altele reșa câte cineva, îndeosebi femei trecute cu un aerobosit și suspicios, spunându-mi invariabil că nu au o camere de închiriat și închizând cu grabă poarta. Tot timpul se ținut pe urmele mele un ins șters, căruia nu i-am remarcat prezența decât târziu, când, pierzând speranța de a mai găsi ceva, pornisem spre casa profesorului. Atunci, băgându-l de seamă, îmi reaminti dintr-o dată călzărisem în mai multe rânduri. Când a înțeles că l-am observat, își scoase pălăria și mi-a întins rânjind. În i-am aruncat o monedă îndepărtându-mă. Cum am hotărât să-l vizitez din nou pe bătrânul profesor, nu mai știu bine. De când ieșisem din spital și mi se păruse că îl recunosc în unul dintre bărbații pe care îi văzusem în fosta mea casă, nu mai gândisem la el. La ușa casei lui, i-am așteptat mult până când sluga, ce mă știa prea bine, s-a arătat invitându-mă să intru. N-am bănuit nimic. În imensă încăpere plină de cărți, de retorte și de flacoane cu lichide colorate, unde până și câinele dormea ca de obicei tolănit, pe canapeaua roasă din fața biroului, am găsit doi evrei legați cu spate la spate, trântiți pe sofaua de la geam, se unul cu celălalt, de parcă ar fi fost tată și fiu. Purtau haine rituale și, de sub pălăriile negre cu boruri mari, curgeau fii perciunilor castanit. Murmurau într-una rugăciuni ininteligibile, priveau în sus cu ochii pierduți, iar pe fețele lor, Încadrate de bărci e lungi, nu trebuie să niciun mușchi. Unde suntem, prietene?" mă întrebă cel mai bătrân dintre ei. Ești doare unul din cei ce ne-au adus această noapte aici?" Ce învinire ni se aruncă pe umeri! Ce păcate am săvârșit față de noua stăpânire a cetății! Eram ultimul ce le-aș fi putut răspunde la întrebările pentru mine însumi nedespegate. Le-am spus că venisem să-l văd pe profesor și că indignarea care mă însoțește uimirea e singurul ajutor ce le pot oferi deocamdată. Un să vedem apoi ce aș putea face pentru eliberarea lor. M-am oferit să le tai legăturile cu pugnalul meu, dar refuzarea amândoi cu tărie. Nu trebuie. Ar fi zadarnic, strigar într-un glas. Unde am putea fugi când totul aici e în mâinile lor? Până mâine am fi adus înapoi. Ce fel de profesor e acesta? Care e adevărata lui îndeletnicire?» Am început să le povestesc, mai amănunțit tot ceea ce știam despre bătrânul profesor și chiar despre propriile mele tribulații, dar eu însumi aveam ciudatul sentiment că fabulez, deși nu spuneam decât adevărul. Era tot ceea ce știam, însă adevărul acesta se mistificase treptat, devenind o minciună sfântată. Adevărul pe care îl știam eu dispăruse de mult, înlocuită de altul ce se disimula, pierzându-se printre evenimente obscure. Evrei ascultară culoarea minte, povestirea mea și îmi mulțumire din inimă. Se Părea că ei înțelegeau mult mai bine cele petrecute, încât, ascultându-mă, își dă dură seama nu numai de situația lor, ci și de a mea. Bătrânul tăcu un gândurat, iar tânărul îmi spuse cu amărăciune, «Prietene, ești mai legată decât noi, chiar dacă nu-ți vezi funire. Te așteaptă o soartă neagră. Nu peste multă vreme îți vei aduce aminte de cuvintele mele. Ferește-te să-i mai cauți pe cei ce au cunoscut înainte, așa cum au venit aici». Încearcă să găsești un loc printre cei întâlniți după ieșirea ta din spital și primește așa cum ți se arată. Nu te zili să descoperi alte înfățișări decât acelea pe care le vezi. Uită-te chiar pe tine, cel care ai fost, și năzuiește să te identifici cu cel ce devii pe zi ce trece. Atât mai poți să să-ți și s-ar putea să o plătesc scump. Fii culoarea minte față de aceea pe care o numești servitoarea. Dacă ai ști cine este, ai fi mai prudent. Am ieșit din cabinetul profesorului, îndreptându-mă spre celelalte încăperi ale casii, dar toate erau încuiate. Nici măcar sluga ce îmi deschisese ușa nu mai era nicăieri.